بسم الله الرحمن الرحيم وما ثبت منه بالبداهه فهو ضروري وما ثبت منه بالاستدلال فهو اكتسابينا غرض ما كان دوا قسم علم من ذکر کول لچ یو تبدی هی وی او بلته اکتیسابی وی یو ته سوای بدی هی او بلته سوای اکتیسابی نو هر کله چې سبب دا علم دې نو کم علم سم بالعقل چے بالبدا ہم کم علم سم بالعقل چے بالبدا ہم نو آگه اب آغیطا ضروری تستوری وی آغیطا سوای اور کم علم کم معصبتا یعنی کم علم سم ابت بالعقل چے آغیطا استدلال سرا معلومی gu نو آغیطا ایک تسابی وی ایت استوای ایک تیسابی داول مثال لک الکل کل اعظم من الجس کل غٹی دچانه دجس کل غټوی دچانه دا, دا حکم دی چې کل غټوی د جس نا خدای د اسلم ثابته بلاقل لیک بل بداه بغیر د سنظر د استدلال لا حاصلېږي نو دا استوای ضروری او کم علمی ثابتا بالاقل کیا غان ده استدلال پر نتیجه کی رازی ناغیتا بستوائی اکتتابی لکا گورا العالم محدثون عالم محدثتے عقل دا فیصل او عقل سبب دا علم دے خو عقل دا فیصل کن لخو بالبداحائی کنی دا او کداب بستو تراتوز مقدماتونا <تصفيق> نو لیانهو متغیر وکلو متغیرنی لآخری نو دیتا باویلے کیگی علمی استبلالی نو آول تاوی علمی ضروری او دیتا باوی علمی استبلال وما ثبتا آغا علم ثبتا چه من هو دا من پا مانا دا باب بیهی فدی اقل سرح وما علم کی ثابتی کی بیہی پچاس طرح بیہی و ما هاغه علم سبت کی ثابتی کی منه ہی ہے منه ددنا یعنی بیہی دا من په معنا دباده بده عقل سر او بل بداه سنت ثابتی کی بل بداه وہو ضروریون ندی ته سو لکی ضروری اے دی اول التوجہ غرض علامہ دی عبارت نا تعریف تولد بدیہی بدیہی دی توائی چہ حاصل کی گی بی اول التوجہ اول مطلق سبب نہ ہواڑی بدیہی دی توئی سبب نہ ہواڑی نہ فکر او نا اصغا وقت خودل وغیره نور اتبامم نا گواری نو د مطلق سبب نا پا غیر چه حاصلی گیا غیطه سوائی غیطه ضروری وائی من غیری احتیاجن اله تفاکورن په دې سره اننامه دویمه معنا د بدی هی ذکر کوي دویمه معنا د بدی هی دا را چې د فکری منطقینه بغیر حاصلې کړي د فکری چې د فکری منطقینه بغیر کوم شی حاصلېږي نو دې ته څو هی دې ته ضروری وایي نو دا ضروری سو معنا غاڼې شوې دوا او دا چې حاصلېږي په اول توجه سره مطلقان سبب نه واري دویم معنا دې ضروری ده راکه حاصلېږي په غیر د تفکر او د فکر نه یعنی فکر منطقي نه واري نو د اولي معنا او د دویم معنا په منځ کې نسبت عموم خصوص مطلق به اوله معنا عام مطلقه دا او دو ایمه معنی خاص مطلقه دا سیمیوه با دی حصه تاوی که مطلقه سبب نغواری زمداره چه فکری منطقی نغواری کبل شیخ غواری نغواری دی خوچی فکری منطقی نغواری یو شی چې په ډارې کان په غیر داسې اسبابونو حاصل شي لکه نو ته واقع کې دي نکشي را واړې او نو سال په تور فکری منطقي وکینو په اوله مانام بدیه دی او په دې معنا باندې مصی شه دی دی په اوله مانام بدیه دی زکه د مطلق سبب نه په غیر او دا دې معنا باندې بدیه دی زکه په غیر د فکری په دویمه معنا به یو شیبه بدی هی وی او په اوله معنا باندې به با بدی هی لقد الفکر منطقنا علاوه په بلشي سره یو شیڅو حاصل نه په اوله معنا بدی هی نه لري په معنا بدی هی دې نو اوله د ساولنا ویسې می وی تاسو یو نو د بدی هی سو معناګانی یا معنی دا به دې حیث ته وکه مطلقاً سبب نه غواړي سبب د اسباب نه نه غواړي هغه به دې معنی سره چې فکری منطقي نه غواړي نو څنې چې زونه حاصليږي مطلق بلل سبب نه غواړي نو اولی معنی باندې دا سره به دې چې مطلقاً سبب یو نه هو ها چې فکری منطقي و نه غوښته دې معنی بدیهی تک شوی؟ او پا معنی ثانی با یوشی بدیهی وی او پا معنی اول یا بانی با نبی سمت لم لکا تقلیب الحققت یا وقت که خودل یوشیتا داوست بدیهی بالمعنی اول نده زکار غدیتی وچی ده مطلقی سبب نپغیر نو بدیهی پاغیر نده په ما معنی بدیهی ده زکار فکر یو نو فکر یه؟ نو اولا مانا سرا او دوئیم مانا سی شیدہ نو اولا مانا خاص مطلقہ او دوئیم نو سو مانا گانے اکڑے اے بی اولی توجہ خاص مانا ذکر کئی من غیری احتیاجین الی تفکرین سره عام مانا ذکر کئی نو دا تعمیم بعد تخصیص تے تعمیمات سوال بودا من غیر احتیاج الى تفکر به ذکر کړه وکنه آمن غیر احتیاج نه ها دا یو به ذکر کړه وکنه دې مخکې ته ضرورت وو نو جواب بدهو کی چې چونکه د ضروری په مقابل کې اکتساب را روان دی د ضروری په مقابل کې اب اکتساب او معناګانی لری څنګه اکتساب او معناګانی لری دعا یو معنا خاص او بل معنا عام یا معنا اکتبابی معنا خاص ده راته په نظر منطقی سره حاصلې دا معنا خاص ده یو اکتبابی دته او چې مطلقاً سبب غوړی مطلقاً څو غوړی دا معنا عامه دا سره نو, دا ضرور... نو دو معنی گانی. سو معنی گانی. نو ضرور... ضروری نو چې دوا معنا غانی التامینو پکاردار کې ضروری مو معنا غانی نو ده ضروری ضروری څو معنا غانی دی وا مطلقاً سبب نغوړی فکری منطقی نه غواړی د مقابل کې سوفته <سجد> هغه څه معنی نه لري یا وا فکری منطقی غواړی ها زهمه معنی دې کې کوم معنی عامه بدی هي کې کوم ضروري کې کوم معنی عامه فکری منطقینه غواړی نو په هغه کې بدعامانه شې خاص به چې تثابدي ته و چې فکر منطقي غواړي دا خاصه شو کرا چې مطلق سبب غواړي هغه معنی عام شو ځکه محترم ادا قانون دی ګوره د سا یاڅاته چې کوم شی ایلو کې نسبته عموم خصوص مطلقی دا وی په نقیزې لکه به هم نسبته عموم خصوص خو بعفل عینين بعفله حیوان انسان ته تاسو ګوره حیوان انسان کبهو عامده او انسان څه نه کېدل څه دي لا حیوان لا انسان کبهو عامده کبهو عامده ولی لا انسان بوم یلا حیوان بوم یلا کاټا موبایل او لا انسان او لا حیوان بنې لکا خر لا انسان دی او لا حیوان په دا په که لا حیوان او لا انسان نه ولکه لا حیوان وی او لا انسان نه وی نسبوی انسان کړه انسان لا حیوان د ستر جمعکې ریشي انسان لا حیواني که حیواني نو بیا تاسو ګوښکې ډېر ځات سوچ کې تللې کاش کې د سوچ په ربع اربا کې ما فکر راکړه نو ان شاء الله په سبق بم مو کوښ پښه بارم خرابه ده دواله نشته دا قانون چپا کمعالین او کنسبت عموم خصوص مطلق داری په نقیزین او کمعموم خصوص مطلق خو بیاعث العینات <تصفح> ما تاسو ته حیوان انسان ته ګوره دواړه به ځار ته ګوره حیوان به انسان باندې وي خر ته ګوره د دې نقیزین څوک دی اغه الله حیوان لا انسان دی نو لا حیوان لا انسان دواړه به لکه موبایل او لا حیوان با لا انسان به وی او لا حیوان بنی لکه حیوان نه حیوان نه ذکر حیوان دی او لا انسان دی لا حیوان نه دی حیوان دی خو چې منطقي اصطلاح شي بس د څنګه باندې شي بس ورو کې ونی چره خو دې بل طرف تریشتیا کنه چې لا حیواني لا انسان نه نو لا حیوان چی او لا انسان نه می څه شی نو انسان سره څوک راغی لا حیوان کنه لا مړه حیوان نه لا حیوان او لا حیوان ته انسان سره راتلی شي انسان حیوان نه دغه شانکم وز دل تا غوړه د ضروریم دوه معناګانې معنی اوله مطلق سبب نغواړي دوم سبب فکری منطقي غواړي د په مقابل کې اقتصابي مطلق سبب غواړي ال تنغواړي نو دلته غواړي کنه نو ال تاغه معنا خاصه و نو دلته به دا معنا سي عام انت فکری منطقي نغواړي هغه عامه و نو دلته کې فکری منطقي غواړي دا به خاصه ایمانہ دلتا ف Mingote شب کنیدی وقت مانگند ب 1971edage huw 74.Ms.aa. dogs with m ENG Vorteil vs v Indian 30 jak tuھ m utl refers 1 mtl kis zabab gvaAlexvan N 150T.Ms.普 D12再见. pack 740. saben 10-45 P saying for the sense of M om ni tuh the same of your feeling. pou وانه شری بیا راشه تر اے بیا اول التوجو سراوله معنا د چا ذکر کیدبه دی دا مانا سره خاص من غیر احتیاجن الی تفکرن به معنا ذکر کیدا معنا سره سوال خدایو بری ذکر کړه وکنه به ته ضرورت جواب وک چونکه مقابل د ضروری سوکته ادسو مارا غاری نو په کاردار چمګ د دیم سوکته ما تنتلاش هو ما سبب تمن هو علم کی ثابتیږي په عقل بالبداهه په هو ضروري ينده صحیح چونکه وضحتم مثل ادم معرف دا په مثال سره کیږي نو دی وی کال علم لک علم چې کل د شی سی. اعظم من جزئ هې جزنا جزءنا فا فإنه بعد تصور ما کل کپسما نه تصور د کله د جزء او د اعظمنا لا توقف على شی توقف پښ بل شی باندې ومن توقف فيه چاجه څه کړی هیڅ زعاما غدا ګومان کړل چې جز د انسان لکه یاد مثلا کله څه نه په هو دغه مولا د تصور نه کوي معنا الجز او الكل د معنا د جز او د چا کل او د جز په تصور باندې پويګین نو د جز او کل د په جندل اند بيچارا او غریب کړه دا خبری کوي کله وې وینا ګورین انسان لاس کله اوپر سیږي د ټول بدن نغړتي ندلته خو جوس غړ شو را چانه واه تا جوذ او کل په جنب کل سره د تجس نای تا کول وای او تا خداله لاس ته نزان لکاو د رازان ل جوس کا د نور بدن د کل کو کل ټول اجزا او ته وای ک بازو اجزا او ته وای ندلته خو تا ټول اجزا نو بیا کل غړټه د لاس مان نور بدن غړټه ک یواز لاس راټه لاس مان نور بدن دا غد تیره چاند یوازیلا پوشبه امنا داوست آغا دید چی دا ما ثبتا من هو بالبداحر و ما ثبتا من هو بالاستدلال آغا چه ثابت شئی یعنی آغا علمی ثابتا بالاقل چه بالاستدلالی چه بالکشئی نفه هوا اقتصابیون دیتا بسوایی ای بین نظر پی غرض غرز دا اللہمم اصول دا استدلال مانا کولی آغا علم ثابتا بالعقل چی بل استدلال استدلال ستاوئی نظر پی دلیل تاوئی نظر پی دلیل نو پا دیسارا اللہمت دو خبری ثابت اکڑی یو ادا چی استدلال کې چابوی چې د سنتا بر طلب دا پا رہی چابوی چی دا بر چا د پا رہی. نو مانا ایداشتوا اغا علمی ثابتت بالاقل بالاستدلال بطلب د دلیل بطلب د دلیل حالان که اکتصابی طلب د دلیل غواری که اقامت د دلیل غواری اقامت غواری طلب دویم اللہم موسو فرس که پا ما بین استدل... په ما باندې دا چاکی د استدلال او کې او د دلیل کی یو وی استدلال یو وی دلیل استدلال دې ته وایي چې په خپل نظر پر دلیل کې او کې دې ته استدلال وایي یو دلیل دلیل دې ته وایي چې په کې نظر او کې او په کې نظر کې نو دلیل عام مطلق ته استدلال خاص و ما ثبتا اغه علم چې ثابت بل عقل بل استدلالي استدلال څه توي به نظر په کی دلیل کې 5.50 کې او کې په دلیل کې نو مای سو غرض شي اول غرض سینتا ځای طلب ده بارنتی زائد دی ژوندل استدلال دي توي چې سړی نظر 50 کې دلیل ایو مطلقاً دلیل لغا درجه دا عام مطلق سلام کنه استدلال انه لیلۃ او من المعلول علی للہ غرض علامه دې عبارتنا تقسیم کړي دې دلیل نو ذکر خبره دې مقام کې چې دلیل په دوا یو ته دلیل الی می و یو ته دلیل انی وای دلیل الی می وای علت رواخل معلول وربان معلوم کی علت رواخل معلول وربان است کی الاګه شپې وای لږه شته ولی ځکه وور دی وور چې کمزې کیالته لږې نو وور دی رواغت لږې په معلوم کع علت ته رواغت معلوم دی معلوم دی ته کم دلیل وای دائم انی انی دی ته وای جمالل رواخل او علت ور معلوم کی شوکرا واخلې معلوم رواخلې او علت ور باندې شیشه کی لقد رازی و اوردل لوګې راخلې سوق معلوم کوور نو دې تسواي دليلي کپ ادې نه پوئې نظام لک پګران نه پوایا کا او لثبوت الأكبر للأصغر ده زمن فعلم و نفس الأمر دوالوك علتو زمن فعلم و نفس الأمر ديت بواي دليل لمي منصوب بصوه لم علت أوك ثبوت حد أوسط لثبوت الأكبر للأصغر ده زمان پا علم که الکو پا نفس الامر که نو نو دیتا بوایی دلیلی این نی دا دیمی سال داره اول دا خبر زین که که ده چی دا بیمارین دا اتبا دا بیمارین دا دا دا, دا, دا, دا بیماری پا نتیجه کرازی سنگا پستر باری دلی رو تبا باری غاخ باری دلی رو تباری بلا سمسلی رو سی او حکماوی چې په انسان کې سلور اخلاص دي سو اخلاص دي اخلاص یاربعد التنبه صاداد الصفرا ده وبالغم دي ده چې په تناسب کې سړینه نه جوړ کیږي او چې تناسب کې نه بیا سړېڅ کېږي بیماری اوس زید دعوه کې د زید محموم زید بیمار دی زید سره نو ثبوت تحمی مچاتا و کزیدتا دلیل لیانهو متعافنو لاخلات اخلات وډ شو وکل نو ما هادا شان حکم چې متعافنو لاخلاتی نو آغا بیماری نو دیو سبی بیمار دار آتاو اے حدی اوسط پکے سوکو شاو شاو بزر ویس سوک حدی اوسطو سارياما دائما من قصد ايه كانت فن الاخلاق نو ذا وي من لانه متعفن الاخلاق وكل ما هذا شانه كم كم متعفن الاخلاق ده بار بار كراشي ده حديثي استاذي كان ما بار بار ده هم را واستك بار بار متعفن الاخلاق ندغ حديث استاذ شكرا ندا حديث استاذ لثبوت الاكبر بمحمود د دې د پاره زمونک په پا علم کوم علت په نفس الامر کوم خبره درکنه ماته سمخه ارزو کو چاخلات ګډور چی سره بيماري مدا زمونک په علم کوم علت ته ها خپل اسلام علیکم شیری علم نو دې ته سوای یا شرعه دليلي لمی ایو دليلي اني ان ني دي توجح هذ اوثق لثبوت الاكبار <سؤال> للاصغر دفارا لثبوت الاكبار اصغر زمن علم نفس الامر كي نہیں نفس الامر کے خبر صحیح الٹا لكما مثلا ضد عواصيدم زيد المتعبن الاخلات زيدن مخم سنگوي زيدن محمومون وزيدن لانه محموم منازک دی بیمار دی او کله ما ها دا شانه کوم کی بیماری ها هغه متعفن ال سی مزید متعفن ال سره اوس حدا محموم محموم سره اصغر سوپ دی زید اکبر سوپ دی متعفن ال نزيد زید اصغر متاخن الاخلاط اکبر دا محمومون محمومون لثبوت الاكبر للاصغر ده طاره زمون په علم کې علت ته زم ما کې علم راغل دي د جزيت په تعارف الاخلاط نو د دې په وګه راغلې خو په نفس الامر کې اگر محموم ده محمومون محمومون د دې علت سي او قد تعارف الاخلاط ته هم علت سي مس په کې په پردل سره واړې ده بیا په سبق کېګه سړې کړه وي بده پوه شو نو حدي وسط هم لثبوت اکبر للاسر ده فرع په علم نفس الامر دواړو کې علت او کزمن په علم کیو نه نفس الامر کې نه بلکې نفس الامر کې خبره به نبيابه نو يلي مي اولا دی ابرا برا خبره راکه استدلال د علت نفم علولي الا ترواخ لشيء معلوم كي لكما اذا را انا رندشفي سريو ورولي د فولي ما ته پته لګيدل چې انه له ها دخان دلته کې بچي شيومي او من المعلول على العله اي عدم علل نفى الا بار استدلال د علت نفم علولي تر مالل له با علت كما اذا را دخانا كلك سري دخان هويني ور ووینی په اولیمان نه نهکه نه دلته کې چې شې نارم دلته کې وخواامخاصې شي ووری دا کله ورځې لګښکاري او ور مخکاري یو سوال له معو کاې سر چې بیا کاډ وخت لمظم دهه راته و داې لا دثار پهمان کې نو ټه پاو اوړې ده چې توای کله استلا علت ل نه په معلوود که د معلوونه پهلت ی بیا د راته مثال کې پیش کو لکهته چې او وې سر دخان. نتا ته پټولې دي چې دلته څه شيره نه نا. نارو نارويني نه پاولځ کېري نارتا الاته وي اولځ کېري تو وي او پدې بلځ کې لري چاته دغه وي دوخان ته یو واځ نه را یو خو مفردین دی او دلیل خو مرکبي دلیل څه شي دی دلیل مرکبي کومفردي د قزيون مرکبي کړه ايوه قزيه دل نه مرکبي او دلته ته مفردات او تفصیل نعم فرادات دليل كده شي ويا نا كنا منغا دليل جوڑو منغا دليل سر ندسي باواي گورا الخشب لهو دوخانا دخشب دپار دوخان ده درازي درازي رخشب دپار سره دوخان ده لوجه نا الخشب لهو نارا دخشب دپار ورده دخشب دپار نا الخشب لهو نارا خشب د پارو ورده لئن له دخان ز کدما لګيره او کله ما هاغه شانو هود چا ته دخان نار داغه د پارو وري نو فل خشب له وره ز خشب د پارا شرا او بنش خا و بنتک څنګه چالو شو که تاسو تي ګری دلت اصغرته بخشب اجبرته نار ها دا ست شه دي دخان دخان د دخان لثبوت الاكبر للاسر ده پاره زم په پا علم کې علت دی خو پن عبد الامر کې علت نه لري پن کې دخان علت کې ور علتي ها د شپې الخشب لهو دخان ک الخشب نار نه نا مدعکد الخشب لهو دخانا د حسب ده پاره په شعر دخان الخشب لهو دخانا د حسب ده پاره په لأنه له نارا ذكر وور ببليجي وكل ما هذا الشعب حكم ذلك كيف وور دخان نفل خسبو له وست دا اتغار صغده شابا شابا, شابا شابا اكبر صغده حديا وسط صغده دا نار نار لثبوت ال اكبر للا اتغار دا پارا زمن پا علم اپنا كل عمر دوارو کی تشهده علت نو اول دلیل انشو دا بالدلیل معزاره نارم سړ نرووو فولمه معلو مشي چې دته دخواان دی او منل معلوو ال للتیا د معلو نه پای ل کو معزارهنا دخوااررم سړی دوخانو وې فولمه نهناکهنارم نو پته ته لږ چې تک نار دی وقد ی خو غرضځ اللامه اگر رد دی په بعضې خلکو. بعضې خلک بورهانې لنیته تعیل نوږدي او بورهانانی اننیته د استدلال نوږ دي. خو ما در توایووی چه از پیدلال دوارو توایی دلیل اینی او دلیلی لیمی او باز خلق اول تصویی تعلیل او دیبیم تکم ناما بیدی او در خلق غلط خبر چه صحی خبر ادا را چه دوارو تصویلی کیگی نو حاصل د دا کلام داره چه کم علم ثابتا بالعقل چه بزروری بالبداحی اغز ضروری ده اکم چه علم ثابتا بالعقل بالاستدلال انه هو اكتسابي اغلب شيء هو اي اكتسابي صلى <تصفيق> الله <تصفيق> وسلم <تصفيق>